Allah Evo nakon uvodnog ašereta i riječi Božije započeli smo naše druženje, a povod je 23 godine Armije Republike Bosne i Hercegovine. 15. april, dan Armije Republike Bosne i Hercegovine. Naš uvaženi gost i predavač, profesor Nezin Fendija Halilović, komadant četvrte lake motorozorne grade, dobitek veliki ordena vojnički nagrada ne trebamo ga puno plavo ovaj nevljivati on samim tim je najavljen prošli pred prošle godine ja smo rekli e, prvo da kažem i da čestitam džamijski komborni džamatu što su nas ugostili što su ovo sve lijepo organizovali E, pozvali smo predstavnike e, naše islamske zajednice vojlije mame muftije muftije vojlije sred prostuta na putu e, e, evo početni ovaj nakonašer ta naš uvaženi i cijenjeni temat te u našim džematu e, lijepo nam je u, uveo nas je u ovo druženje naš Latif Močević prekrastom vilaju šehedi. Sada yani, ja neću dugo govoriti, uh, predajem mikrofon našim uvaženom alimu, da bi se prednipujte. Kudu bih zanima rahman wa rahim, wa hamduh bih lalamin. U svalafu ala alaqna sshanahum, a tabi'aqibih islamu i Hvala doma želam gospoda svijeta selam na imam svih poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, selam nebog časna štorecu Bogora shrave, selam na šehide Bosne hrcegovine, sve poslanika sallallahu alaihi wa sallam i na sve onih koji zvijedi put islama Važan je, Mohamed Efendija, poštovara vrać, sestre, wa sallallahu Hvala uzvišenog gospodala koji nas je počastio šehadetom i našnom međusobnom ljubavlju i koji nas je počastio time da evo noćas u pogodu 23. godišnjice godine formirane armije Republike Bosne i Hercegovine, govorimo na ovu veoma važnu pilnju. Bosna i Hrcegovina kroz svoju više stoljetnu istoriju je prolazila kroz svoje različite faze, ali je zasigurno na kraju 20. stoljeća prošla kroz svoj najteži historijski period u kojem je prijatelj potpuni nesanak. Više stovjetni ciljevi naših susjeda koji su inspirisani načrtanijem od Ilije Grašanina Projektom il Memorandumum Sanu Akademije Odnosnohrstvi Slunskije Akademije Nauka i Umernosti iz Beograda iz 80-ti godina trebao se provesti u dijelo u periodu 1992-a i plan ili ciljevi neprijatelja iz dva susjedna neprijatelja iz Karađorđeva opodnjeli države Bosne i Hercegovine? Na pitanje zločinica Miloševića i gdje će sa vošnjacima, on je kazao da će s nama u Nerijetru i u Bosnu jer je tu bila njihova zamišljena prirodna granica između dvije susjedne države gdje na tom prostoru, prostoru Bosne i Hercegovine za Bošnjake nije bilo apsolutno mjesta. Bošnjaci su, pored dva, ta dva naglašena neprijatelja, izvana i snaga, ekstremni snaga jednog i drugog naroda iznutra, podpomognuti opet Jugoslovenskom narodnom armijom koju su Bošnjaci i drugi narodi u BiH finansirali, pomagali i neorožavali i koja je bila četvrta vojna sila u Evropi, oni su smatrali da će pregaziti državu BiH i Bošnjake za samo nekoliko dana. Pored ta velika neprijatelja, pred nas došnjake se ispriječio još jedan veliki neprijatelj, bezdušni neprijatelj, a to je naše međusobno nepovjerenje. Jer je teško bilo šta raditi u životu, a pogotovo planirati odbranu države Bosne i Hercegovine, Ako nemamo međusobno povjerenje. Ako se u strahu ne oružavamo i svome najbližem rođaku ili komši ne smijemo da kažemo da imamo pušku, a zajedno treba da branimo držav gospodinaca. To je taj bezdušni neprijatelj Bošnjaka koji nas, nažalost, prati i dalje jer još uvijek, jedan broj Bošnjaka ima međuslovno nepovjerenje, odnosno imamo neku međuslovnu rezeru jedni prema drugima. Zbog toga je važno kada govorimo o tom periodu porožavane agresije na Republiku Bosnu Hercegovinu, da razpucimo neke pojmove i da shvatimo, da razumijemo da se historija, odnosno da se kurpanska istina odje pod mosu krvavoj bosnjanskoj Hercegovini stalno onava. Eraosan mu dio vie stajese Ramaysko ajta sure Bekare, druge kurpanske sure koja se bila. Vela ja sa luna yu pati luna hatta yaddukum an dinikum istata. Oni će se neprekidno neprestano boriti protiv vas. Sve dotle je vas ne budu odvratili od vaše vina. Ako to budu, i kako mogli. Znači, ne da će neprijatelji Islama popušavati da nas odvratili, nego će se boriti. Ovdje je kurpanski izražan, ovoj upati lunekum, on označava upotrebu sile u tome da nas neprijatelji vjeri odvrati od našeg puta. Elavuran shanu suri al-buruj suri sasje -ja, govori o nevjernicima ili kako to Kur'an kaže ashab al-ukhudud glasnikarova koji su napunjeni vatrom onelavuran i govori onta me vema ne tamuminhum illa an yu'minu billahi al-aziz oni se Nima nisu svijetelji, odnosno oni njih nisu ubijani, osim zbog toga što su oni vjerovali u Onoga koji je usvišeni i kojem samo pripada svak vajza. U ovim kurbanskim ajetima Sure el-Buruđe el Buruđi, govori o vlast nevjernicima, vlasnicima rovova u koje Stipali gorljivo i zapalivali vatru i u njima ubijali vjernike. I to su i ubijali samo zbog toga što su bili vjernici. I to ono što se dešavalo kroz istoriju, jer su se neprijatelji s nama kroz istoriju borili proti muslimana. Ali u Bosni i Hercegovini, u posteljoj oružanoja agresija na Republiku Bosne i Hercegovine imamo jedan fenomen Oni se nisu borili samo protiv Mumina, nego su se borili proti svih božnjaka. Jer kada su Srbi pokrvaljenih očiju iz susjedne Srbije do, napadali na istočnu Bosnu i kada nisu po vanjskom izgledu, po našim avlijama, po našim stanovima i kućama, po našem vanjskom objeđežu, mogli da napravili razliku između nas, između bošnjaka i nebošnjaka, oni su bošnjake ubijenini u Brškom, u Zvorniku, u Bratuncu, u Vlasnici, u Višegradu, u Foči, u Čajnić, u Rudom, oni su ih ubijali samo ako su bili osuneđeni. Nisu ih pitali jesu li plaćali članovi mislamske zajednice, jesu li ikad prešli džavnijski praga, jesu li članovi SDA ili su bili članovi rekorskih snaga ili pokreta za Jugoslaviju, nije imamnestiralo to što su se oni i njihovi predsi sve do 73. godine izjašnjavali čak kao srbi, Jer do 73. se bošnjaci nisu imali pravo i mogućnost da izjasne kao muslimani, niti kao bošnjaci, već kao Srbi, Hrvati ili neopretljeni, nito ih nije amnestiralo. Jer je onaj zločinac u Prijedoru ubio svog kolegu sa radnog mjesta koji radi u stanici javne, javne bezbjednosti, još je ubio kum, onog Šehida Eneca. Ubio ga i to ga muč mučio pred na oči drugih drugih globoraša. Prema tome, neprijatelji islama su u svakom bošnaku, pa i onom koji je bio kum s njima, i onom koji je, koji je s njima splapao i brašne veze, koji je bio u tazbinskoj vezi, oni su vidjeli, vidjeli neprijatelja i svi u njihovim očima, nažalost, bili isti. Zbog toga je veoma važno da zapamtimo ovu kur'ansku istinu, odnosno da razmislimo o tom fenomenu da oni nisu ubijali samo jednike, već su ubijali sve one koji su imali bilo kakve veze sa islamom, odnosno sa muslimanima. Zbog toga mi bošnjaci treba da shvatimo, da razumijemo da se krvava historija u Bosni Hercegovini nema iznova ponavlja, ali da su Bošnjaci prvi put uz odložanom pomoći i uz mudru vojsku armeti predsjednika Izetbegovića i ljudi koji su bili uz njega donijeli odluku da se ovaj narod brani. Donijeli odluku da ovaj narod mora fizički da se suprostavi, odnosno da odbrani svoj bolji život kako bi sačuvali i vjerom i kako bi sačuvali državni teritorij. Kada je Ramređer predsjednik na počet doržana je resnje Republiku u i Hercegovinu upitan od ove, onog svog diplomate, kad, kad je bilo govorao o podjeli Bosne i Hercegovine, kada je Ramređer predsjednik Izetbegović kazao da Se, odnosno da ćemo se bronati, odnosno da ćemo se boriti, on je pitao što čini, kako. A onda je Rameth predsjednici Birović razio znači da mi nemamo izbora, da se mi moramo boriti i da narod koji se bori za svoju slobodu ne može biti poražan. Oni koji kritikuju Rameth predsjednika Izetvjegovića, zbog čega naglašenije nije govorio o tome da će doći do poružanja i agresije na republiku VIII. Hrcegovinu, jedne je prilike upitan na konkurenciji za štanku, jedan je kazao, znao sam šta nam sprevaj dušmani, ali nisam bio, nisam bio siguran koliko je snažan, koliko je ja, moj navod. Koliko smo mi bošnjaci spremni, odnosno koliko smo mi življavi da možemo da se odupremo ne prijede. I zbog toga ona njegova, njegova teorija na metu predstavnike Zerbegovića iz te kad smo loše prošli na, na izborima, nakon loših izbornih rezultata i, naravno, e, dugog jednog zandornog sastanka izvršnog odbora, a na metu predstavnike Zerbegović imao, imao živaca da nas sve sastušava, on je kazao, nemojte, jer smo mi, naravno, svu krivicu spadivali na bošnjake, na narodna glasažba tijelo i je kazao, Ne mojte to raditi, mi nemamo boljih narod. to je ono s čim mi Ali ne zaboravite da smo mi, Gošnjaci, ogranu narod, isto kao ogranu lijekom. Ne zaboravite da je odlaskom osmanske državice ovog prostora, povlačenje Osmanlija, da je sa njima otišao kajmak od Gošnjaka, ono što je najkvalitetnije, najbolje od Gošnjaka, da je onda onaj sir koji je ostao, da je ginuo za tuđe interese, za usprugare, za kraljevinu, za Titovu Jugoslaviju, da smo živjeli u nekom, nekom zamišljenom bratsku i jedinstvu, samo mi bošnjaci, i da je onda došlo vrijeme predoržavanju agresiju na Republiku u i Hercegovinu, gdje smo mi bošnjaci bili isto kao siruđa, u kojoj su ostale mrvice sira iz kojih se tragalo organizovati politički i vojno i braniti i oslobavljati državu Bez obzira na sve te naše slabosti, Rametut na Vesnik Zjedbegović nije dao na ove naše bošnjake, ove žilavi bošnjake ovakve kakvih kakvije su, jer su stali bez bilo kakvih kalkulacija da brani svoju državu Bosnu Hrcegovinu, a bošnjaci ...historiju pokazali svoju veliku hrabrost jer smo se stoljećima borili za tuđe interese i vošnjaci su bili najhrabriji u prvim ešalonima, e, ešalonima e, i austro odnosno nakon toga i kraljevne, pa i u vrijeme, e, vrijeme Osmanija prije toga i u vrijeme titove, komunističkih Jugoslava. Ja sam prije nekoliko godina Iođo ranim dolini Soče na Skenderdozapa u Sloveniji i tamo sam vidio jedno veliko mezarje u kojem je sukopano su veliki broj bosnjaka koji su pripadali četvrtoj bosnskoj regimenti. Poprezimenila sam vidio da su to moji hercegovci. Goli dio mezarja u, u tri kagura ima oko 70 Pa tri, četiri šehida, po dva ima mnogo, mnogo kabura, po jedan šehid, a ispod kuta su ukopani nebošnjaci. Tu je napravljen spomenik gdje, koji simbolizira austijskog oficira, koji gleda zlogledom negdje u daljinu i gošnjak, onako posjetan gošnjak, pogijed nosi veliki rusak i neku pušku. Pora menac nam je vodič koji nas je pravio tamo I tako u to vrijeme na kaborima naših bošnjaka nisu bili mišljani, već su bili krstovi. A sve naša bošnjaka prezimena imena i imena. Kasnije to muftija, odnosno muftijislavske zajednica u Ljubljani su to um, promijenili. Tu je u grozini bio logor u kojem su bili svješteni bošnjaci, Bila Džanija koja je, zahvaljena i složacijete druge godine, osprani talijana i bošnjaci su tu na tom frontu bil da naiđe liniji. Ovaj najščišči liniji. Ajneme rodiš kazao da niko nije htio, nije volio da bude sa rošnjacima na liniji jer se nisu üstijeli da se povuku. Ovdje, makar svi izginu nisu tieli da se povuku, niti je ko tio slima da ide u akciju, da ide u proboj zbog toga što su postali ucijenu djeli da izvrše zadatak. Tamo stoji da je da su e, jedne brilike Italijani že stoko udarali na tu liniju. A onda je, ali nisu, nisu Bošnjaci uzvraćali žestoko, pa je uvijeli poslala da vidiš kako je stanje na liniji, šta je, jesu izviju, jesu se povukli, šta je, zbog se ne bore, a onda je taj komadant Hercegovac je vodio tu četvrku regimentu kazao, nisu nam izvadili hulju, kad nam izvadili huju mi ćemo njima pokazati, znači drže liniju i nisi još izvadili hulju tu tu su bošnjaci naposle su prebačeni na drugu liniju e, talijani koji odnosno e, austrougari koji su ostali na toj liniji su nosili pesu neko vrijeme kako vi zavarali e, talijane kako bi mislim da su tu gošnjaci čak je jedan e, austrijanac naučio ezan pa je učio ezan kao da talijani pomisle da se još ubijeg nalazi tu bošnjak Da, da,pri nekog dana smo mogli skidljivo da pročitamo na ja nekim nekim našim portalima da u stvari prije zvanično ulaska ulaska Partizana u Sarajevo prije nadalje ovaj grad oslobodila Slobodilna filmska brigada odnosno slobodili se Bošnjaci nas ali došlo je vrijeme u kojem smo mi Bošnjaci 92. godine e, imali priliku da se dokažem, odnosno da branimo našu državu Bosnu Hrc. Mi koji smo živi učesnici toga znamo kako je to, kako je to, kako je to sve izgledalo. Jer nismo, bili, nismo imali narožanja, odnosno to narožanje je bilo improvizovano narožanje. Znali smo da te cijevi, odnosno odvodovodni cijevi i puške koje su pravljene i mnogi vošnjaci su koristili u početku i te te puške improvizovane puške i godovodni cijevi su nerijetko e, nerijetko bespodirane u rukama rukama pripadnika TO odnosno samostalne jedinica koje su posle toga se uvezale uvezivale u zvanične e, formacije formacije Armije Republike Bosne i Hercegovine ono što je veoma važno kada se govori o Danu armiji Republike Bosne i Hercegovine je da nikada ne zaboravimo mu rezervni sastav, e, jer, jer je rezervni sastav MUPA Republike Bosne i Hercegovine u početku odigrao veoma važnu ulogu jer su oni faktiški bili jedina, jedina organizovana formacija i to stalno treba, e, treba isticati. Ono što je danas kazao jedan od vratni komadarna kao prane Sarajeva Ismet Hađić Mutevelija, a to je da je istina da su ovu državu branili i odbranili uglavno mladić golograd mladić mladost od 17 do 20 26 godina jer mladost ne zna da kalkuliši jer noad noad čovjek koji ne zna ne zna da se izvlači ja sam skoro pričao sa jednim diverzantom iz žepelj i kaže on je vodio diverzantsko u četu a ja sad kaže evo imam 40 tipova godinu moj babo mustafa je imao u vrijeme kad je bila Bresija gospodec muo 70 72 godine meni je tada kao mladiću izgledao star a sad sam shvatio da se moj babo bespotrebno izvlačio odnosno da je on u tom u tom periodu mogao mnogo više da dao za odbranu države države Bosne i Hercegovine i važno je da, da istaknemo učinjenicu da je u redovima armiji da su redovi Republike Bosne i uglavnom bili mladi ljudi Mladići, mnogi od njih nisu čak ni služili onu vojsku. Nisu imali priliku čak ni da imaju onu osnovnu plješanijsku obuku, već su se, već su u patikama, najobičnijim patikama i farmarkama krenuju da brani državu Kosko Ne treba zaboraviti da su ti neustrašili, pravi, istinski vorci na četko ružana Hrcegovini republika u Kosko Hrcegovini stajali pred tankove sa flašama benzina da su ti neustrašivi, neustrašivi borci sa tromblonima čekali, čekali temkove, jer nismo imali, imali protuokopnih sredstava, da su ti neustrašivi borci, kao što je slučaj u herojskoj žertli, zaustavili Četnički bataljon sa kamenjem i balvarima, jer nisu imali protuokopnih sredstava, nisu imali proti temkovskih mina, nisu imali ni Rpij, ni Džija, ni Zolja, ni Osa, nismo do do oružane, gdje se na komu gospodinu Mnogi od nas čuri čuli za to, a ka mori da smo znali to, to potrijeditelj, da smo da smo to imali. Nismo imali ni najoljičnije automatsko naružanje e, i nakon te e, poznate čuvene bitke u Budičnim potoku kod e, tada je jedan od preživjelih Srba kada je razmijen, kazao pa oni nisu normalni ljudi, oni ne kucaju rafalno, kad niko nije imao automatsko naružanje tada u Žepe, oni pucaju pojedinačno iz lovačkog naoružanja pa čujete da opali metak da znate da ide pravo pravo u čelo. Čak to smo ustrašivali borci kada da smo da smo ovdje, da smo ovdje na, na ovom lokalitetu koji koji je djevoj ispod ispod brda Mojmilo e, da pokušamo da sebi ne na granekijaci to prebacimo. Šta je zna šta to ja da ta mladost i to mali broj ljudi da izađe da izrađe na prdo moj bilo i da, da oslobodi, oslobodi taj prostor, da faktiški oslobodi komunikaciju prema hradi, jer ne do ovlada da, da to nije učinjeno na početku koružane agresije, kako bi se to sve dešavalo, šta bi bilo sa Dobrinom, odnosno da li bi Dobrinja mogla uopće da se, se sačuvava. Da ti neustrašili borci o kojima se gotovo i ne piše i ne priča, da su bili iznimno hrabri, kao što piše e, Piše Šemso Saldović, komadant Dobranje Cerske za jedno, jedno džodnje kada je neustavio praktički četlovski napad, kad se svi cerano povukli nakon džet porožaneg nisu mogli da izdržaju napade na, na kortu koja se zvala Grobići, da, da su čuli da neko gore puca od, od, od Bošnjaka. Tu su bili komadanti Vejz i Murad i Šemso i, i znaju da nema, odnosno prethostali da nema nikoga, ali ima neko gore. I kada su izašli sa jednim vodom našli svijetom jednog, jednog čovjeka, Hasana, Hasana Prgulj, koji je pucao iz sijača i koji nije htio da se povuče i tu su bošnjaci, naravno pomogli da zostaju večetnike, i ostali još 13 mjeseci u svojoj, svojoj nevorskoj cestor. I to su, to su bili iznimno iznimno hrabri hrabri ljudi koji su poјединаčno pokazali svoju svoju veliku hrabrosti nažalost zbog zbog naše možda netaktičnosti ili nebrige mnogi od tih neustrašivih pravih boraca su izgubili u nekim ludim akcijama koje smo vodili i nismo nismo znali da da da da sa svakom odgovornošću da, da pričujemo o životima života tih neustrašivih pravih neustrašivih boraca Ono što je veoma važna, to je da se armija kupitje Bosne i Hercegovine vrlo brzo organizirala u strukturu koja je imala svoju vertikalnu i orizontalu. I to je veoma važna stvar. Dijelim što je danas Mutevelija to, to spomenuo, jer ono što, što se može, može iskazati kao jedna od najvećih zasluga Armije Republike Bosne i Hercegovine i političko je da smo onda sačuvali kompakt, kompaktnost, jedinstvo Armije Republike Bosne i Hercegovine. Da nije bilo samostalnih jedinica koje su, koje su na ovaj način, način pravile, pravile probleme po liniji rukovoljenja i komandovanja, naravno ako izuzmemo, izuzmemo autonomašće Ukrajine. Čitamo je važno da je Angmier Republike Bosne i Hercegovine imala vrhovnu komandu na čelu te komande je bio Aleksandar Petre Pešeni Kižedegović koji je savjetovao komandu, koji je savjetovao oficire i koji je govorio da poštujemo i islamske norme, norme ratovanja i u isto vrijeme da poštujemo ženske konvencije jer predsjednik danas je samo govorio da će doći vrijeme u kojem će se morati odgovarati za svoja djela I njegova ona izjava, kad nas neko želi izjednačiti, izjednači se neprijateljima Gosti Hercegovinje, neka pogledaju tamo gdje je njihova poviska, tamo nema naši pogomona, tamo nema džamija, tamo gdje smo mi, ima i njih i ima njihovi vjeski objekata. I ono što je Barakni Gojek je to skoro, skoro spominjao na jednom skupu, da ono jedno od ževšćih granatiranja, či mislim da je to bila 1993.–1994. godine, <kuh> da je Rahmetli predsjednik Izetjegović, nakon što je dobio informaciju da je znatno odgranitiran je sa četriških položaja, da je znatno oštećen krog pravoslavne crkve, on je naredio da se civilna zaštita angažuje, da se zaštiti krog pravoslavne crkve, jer je to, i to je jedan od simbola našeg medislovnog suživota, jer mi božnjaci nismo i ne možemo da budemo kao oni i mi, ne uništavamo tuđu imovinu, mi ne ubijamo nedružne ljude, Mi ne ubijamo ratne zarobljenike i to je ono sa se mi možemo, možemo naravno, naravno pohvaliti i hvala oružanu da nemamo nikakvi, da nema procesuiranja načeg političkog i vojnog rukovodstva iz samo vrha e, državi. E, u vrijeme oružana i Republika u Goskog Hercegovina e, smo od faktički neubjezanih malih mali informacija dobili eugoslavijom znači nakon od 2.45. sviecici dobili e, armiju Republike Bosne i Hercegovine koja je brojala preko 200.000 ratnika e, koji su bili dobro naoružani koji su bili dobro opremljeni i e, nakon oni e, veliki oslobađanje značajnih teritorija na području Krajine onda je uslijedio pritisak na e, političko rukovodstvo države Bosne i Hercegovine da se potpiše dejitomski sporazum. Tu imaju dvije teorije, da li smo baš mogli da izdržimo do kraja, odnosno da mogli vojnički da oslobodimo državu Bosnu i Hercegovinu e, ili smo baš bili ucijenjeni da smo morali da potpišemo, potpišemo dejitomski sporazum izravo toga što se upravo se zaopak plašio da ne oslobodimo e, cijelu državu Bosnu i Hercegovinu, i da Rošnjaci ne budu dominantan politički i u svakom drugom smislu pakti. Eh, Ramete Gresinu i Kuzet Brjegovića su eh, neki prigovarali, ali nakon potpisivanja Djetunskog sporazuma, on je kazao jednu veoma važnu stvar, to je, kaže, država, država isto kao kuća. Čovjek se trudi, na napravi, napravi što bolju kuć, uloži materijalna sredstva i to, zahtijeva da, da, da uloži značajno od značajno vrijeme, prođu godine u tome da čovjek nabrbi kuću. I kada završi kuću po projeku i kada upotrijebi najpavljepnih materijala i kada se izroši trenutki prijem te kuće i kad se ta kuća ukniži, kad se čovjek osvrne, kad vidi, kad pogleda, onda vidi da ta kuća nema smisla, jer ta kuća je nefunkcionalna, jer nema k'o da živi u toj kući. Jer u toj njegovoj prevelikoj želji da kuću napravi po projektu i da bude što bolja. On je zaboravio da su, međugremu, neki članovi porodice umrli, da neki članova porodice nema, da su neke sobe prazne, da u tim sobama neće ima t'ko da živi. Njegova teorija bila da država Gosne kao primjer, vlastični primjer kuće, nema smisla Ako u toj državi, u toj kući, ne bude biološko potencijalo, <hums> šta znači slobodna država Bosne Hercegovina u kojoj ima mnogo više od 300.000 šarida, u kojoj nema čitave jedne generacije vošnjaka koji su izginuli, branjeći je slobalje iz tu Šta znači država BiH, šta znači kuća u kojoj imaju samo ucvijeljene porodice šehida, u kojoj imaju ratni vojni invalidi, šta znači država BiH u kojoj nakon nekoliko godina ratovanja i, i konačne slobode imamo čitavu jednu generaciju onih preživljenih koji hodaju, hodaju BiH i gledaju u neboj i pričaju sami sa sobom. Rahmet Pjesnici Begoć je kazao Želimo da sačuvamo biološki potencijal, bio, da, da, e, biološku substancu ovoga naroda. Žele nam je da sačuvamo svaki život, da u isto vrijeme sačuvamo vanjske granice države Bosne i Hercegovine i da se potrudimo da onda svojom pametju, svojim pregalaštvom, da mi državu Bosnu i Hercegovinu podignemo iznumutra. I to je stvarna prava teorija po kojoj on on kojom je Rasim Delić govorio, važnost nataliteta i važnost obrazovanja. Natalitet da imamo što bolju biološku substancu i obrazovanje rošnjaka. Odgajanje generacije rošnjaka koji će biti svjesni da kad hodaju ovom bosanskom zemljom da hodaju po svetoj zemlji da znaju da je god korak naprave da, da koračaju tamo gdje je nekada neko od nas naših predavka promio svoj krv. Zato da mi budemo tu danas, da to budu, bude generacija vošnjaka koja će se truditi da u svemu budu najbolji. Generacija vošnjaka koji neće imati apsolutno nikakvog, nikakvog kompleksa, u protivnom nećemo moći sačuvati, sačuvati državom gospodinacima. Ono što je veoma važno u tog Oržana Gresne Republike u Bosnu dešavale su se kerameti. To je pitanje o kojem bošnjaci gotovo nikako ili stigljivo govori. Znači, to su neke stvari ili nešto što nije običajno. Jer kad čovjeku potvijedi ono što je njemu na raspolagama i ne može više, on da govor daje svoju pomoć. Ta Al oružavnu pomoć je bila prisutna čitavo vrijeme oružavne agresije na Republiku Bosnoj Hercemoviću, gdje su pripadnici Javne Republike Bosnoj Hercemovići Mupa osjećali izravnu oružavnu pomoć. Gdje su neprijatelji, oni koji su napadali na nas, bili prestrećani onda i kad niko nije bio na meni. I kada su neprijatelji onda bježali ispred nas, Jer nisu vidjeli nas, jer su vidjeli, vidjeli meleke, odnosno vidjeli ljude sa hrilima ili vidjeli, kao što je to bio slučaj u akciji gdje sam ja drugi put ranjeno kod konjica 28.6.93. godine, kad sam ja, znači nisam sam, nisam gubio, gubio svijest, ali sam taj dan letio u Černet i mislio sam da sam šelji, bio sam taj najsretniji čovjek. Jer sam i još uvijek isto kao da vidim krila, svoja krila, velika krila, kojima sam letio, letio u džetnetu i, i biro kuko i dvorac treba da, da, da sletim, odnosno vidio sam prelijepa ta prostranstva. E, nakon te akcije u Turiji, tamo gdje bio sadašnji aktualni reks Ulema Kusev Hrdejaka-Vazović, bio zarobljen, neki još zarobljenicu vidio ličetnika koji je bio sad isjećan po i koji je govorio da gore na dubini da ima 1000 ljudi koji izlaze iz zemlje nas je u motoj akciji bio nego biljke autobuska na dvije dvije radiste potvrđeno i niko od boraca u toj akciji znači provjeravali smo nakon te akcije nije koristio glavno oružje znači nismo imali tako blizak kontakt sa četnicima nego smo samo pucali iz ispušaka i iz protokopa niko nije upotrebio znači nož niti, niti sablju a o a Četnik je bio sad sjećan i bio je u stravu i govorio kako mi izlazimo iz zemlje, a narod i da nas je hiljadu, a bilo nas je otvrljike negdje, negdje oko, oko stotnje. E, jedan od keramina koji je pratio, pratio bosanskog vojnika e, je kiša, kiša i magla kroz koju smo dobro žlanu pomoć prolazili i ulazili u neprijatelske rove i, i, i vraćali se, odnosno prolazili kroz njihove linije neopaženi, jedan od keraneta je bio na vozovići, nakon što su, što su pripadnici Određa, išlići s pački na jednu, jednu zemunicu iz koje je Četnik pucao, ali nije pucao uopšte po njima, nego po uzrak I nakon što je zarobljen, kad su ga vitali, što, kako nisi pucao po nama? Mi smo svi bili, bili, bili svoj pretogom. On je kazao, ja, ja nisam vas ni vidio, ja sam vidio ljude s krilima koji silaze, silaze svema. To su te ramete Bosanskog džihada o sam zajedno sa mojim, mojim zrpljakom Hirsijom nešto smo radili, jedan, jedan materijal, jedan materijal na hrozimu smo radili, ali je važno da se to zabilježi. Zabilježeno je dijelinično ipu i hrabrost bosanske žene, gošnjakinje, gošnjakinje žene, gdje je moj brat, brat Ahmed je govorio da Rahmet je žuta nakon što je bio jedan neusperi ne pokušaj eh, jedne akcije na Trebevi gore. Kad su Četnici udarni kontraokanzivu, moj vrat kaže, nismo smo bježali zajedno sa Rahmetli Alimom i Ladinom i ostala grupa iz Bosne 3, nismo znali gdje ćemo pobjeći. Kopali smo i rukama i nogama da se, da se ukopamo u zemlju i bježali smo ispod neke međe, a onda Rahmetli Žuta kada je repetirala pušku automatsko i kazala kukamice jedne kakvi ste vi muškarci, kud bježite, vraćajte se, valja se Četnicima su prostetu. Žena Vočnjakinja je opet poseban fenomen u odbore Bosne Hercegovine i one koji su s puškom u ruci vrano državu Bosne Hercegovinu, ali svaka naša majka je na svoj način, i majka i supruga je na svoj način heroj i po hadisman konarizovana, odnosno one dijeli se vabe zajedno s nama bez da se umanje se vabim od nas. I to to je opet poseban fenomen o po kojem će se Inšala zasigurno, zasigurno govoriti govoriti u budućnosti. Ja molim uzvišenog gospodara, na suštvenom budu Islama, da u Rašanu ste koji su hvali kao šehidi da ih nagradi, određanu nagradom u Fretensu, na da njihovi porodic na u Rašanu podali <hle> <hle> samo lijepo usprednjenje i da ih sastaj Inšala sa svojim šehidima, i našim šehidima Inšala u Džernetu, da uputi naših naši djeca, naše potomke, da oni šala budu bolji džuvari državi Bosnih Arcegovine i bolji džuvari djevri nego što smo to mi. Da nam budu jedni odzpnja sugnje dani, jer su redi u ŽDVK-učnice koji stanali sve izprepšanih projekta za ovo i plan. Evo, je ja ja raspolažen ukoliko ima nekih uh, pintanja upućeni sad nekog, zarista povučnog i e onas on je proo ja vozao nekih e, nešto više od pola sata a vezano tema bilo je hrvatska armija poključena nevjerojatno uh držeo vlast naše šegide davoj pošljakim je rabli oko pa koliko e, ima pitanja ja ću dati mikrofon tomo našu pitanja vezano sa trenutnu stoaciju, stoaciju, uključnosti za stanje bošnjaka, odnosno e, armije Republike, odnosno sa zavrženim nagradama. Moje ja rad bi samo pitao da li ima igdje ikakva snaga da, da je ovo nešto oblovinu obučava, da je ovo bar, bar da znaju vukovati Znači, pošto nema služenja vojne uroka, bar postoji način da se organizuje na neki način da, da ta obradna prođene, bar, bar tu fazu da zna u kojem Ono što je posebno obradovalo na mnoge brošnjake, to je odluka parlamenta o, o, o neobaveznosti služenja vojne uroka. Mnogi odpredi su bili obredovali zbog toga što njeva ne moraju šeht mjeseci ili osam mjeseci da budu u mekoj kasarni u Bosni Karcirovini, ali ta je e, odluka u stvari e, visane smrtne presude ovom narodu, odnosno ovoj generaciji vošnjaka. E, nažalost, nakon protisivanja djetunskog sporazuma e, nemamo ustrojen sistem po kojem se rezervni sastav e, rasporežili, odnosno zna svoj ratni raspored. Ja sam kao ratni komandant 50-ta godina bio samo na jednom sastanku u Tarčinu, gdje su nam kazali ratni raspored i odvedi nas u e, Semizovac i pokazali gdje se nalazi naše skladište na oružanju. Nakon toga nikada me kao komadanta niko nije nije pozvao, a vjerovatno ni vas kao borce nije pozvao u nama, jer na neki način imamo, imamo to neko ratno ispust koji opet mi se manje više samo organizovali, ali je problem u generaciji koja se vastasova. Jedini način je da se djeca stimulišu da se ušlanjuju u striljačke klubove, odnosno da se mi e, bošnjaci, svi bošnjaci, da se uključimo u sa svojim mogućnostima u lovačke sekcije, u lovačka ruština ačita tu imamo mogušo znači da imamo praktiški pušku regulatora da imamo imamo naoružanje imamo mogućnost naravno da to na organi pogotovo da da polučimo naše naše djecu treći varijanti je apsolutno da znači moramo moramo na tome na tome dodatno više više poraditi da, iz razloga što smo vidjeli da u stvari pokoržana i vesterna publika Bosne i Hercegovine ima dovoljno međunarodnog koja E, ne na samom terenu je dozvolila da se na ručni nije nije ina poboga nego nam je zadonavlja da se na ubran, al slučajla je parona u ostavranja, odnosno vezala nam je ruke. I zbog toga ja sam ja sam stava da, da međunarodni sud u gradu ne sudi zločincima za zločine koje su počinili, nego sud sud iz zločincima za to što nas nisu do. zato što nas nisu ekonomište. Znači, jer im je bilo pruženo punič 45 mjeseci da nas potpuno zbrišu sa lica zemlje. Oni to nisu uspjeli i zbog toga oni danas dobijaju, pački strane, strane kazne. Absurdno je da ako kažemo da u jedinicama MUPA ima 500 zločinaca, faktički, za koje po imenušte se što zna, se znaju zločince, da faktički dijelimo dijelimo vlas sa onima koji javno kažu da ne priznaju državu, državu gospodinaciju. I možemo da kažemo da u stvari Bosna i Hercegovina je sama od sebe fenomen. Kad čitamo jednu knjigu jednog rogatičana Mustafe Fejzića, vidjet ćemo da on ima teoriju da u rogatici, evo, u dva svjetska ranta i u Bosne i agresiji, da stalno imamo nove zločice, imamo nove familije, imamo neki novi zločinački kod. On je došao do završite u toj svojoj, svojoj knjizi stvari da ne možete naći ni jednu porodicu da nije zločica znači pa u 20. stoljeću. Jer oni koji su se dokazivali kao zločinci u prvom svjetskom ratu u drugom svjetskom ratu nisu imali potrebe da se dokazuju jer se dokaziva neki neki drugi, a sada neki neki treći. E, e, sada je pitanje jedno ene kurmanske, ali jedno e, jedno stava, a to je pitanje pisasa, pitanje odbrane. Šta se to u istorijama dešavalo? da e, mi ne želimo jednostavno mnogi odslušnici neće čak da sjedađuci odnosno neće da insistirali na pratesujanju na privatnim lokacijama. E to je to je jedna veoma, veoma opasna stvar. Odnosno često čujemo sad zadnje vrijeme zbog toga što su mnogi borci, na ulicama i borci nezadovoljni, često čujemo da kaže da sam znao nebi ne se borili, što sam se borio. To je veoma opasna stvar jer čovjek može da ono što smo uradili da možemo da degradiramo vrlo lako, jednom najopišnjom izjavom, a ja sam prije nekoliko, nekoliko uđiv govorio upravo o tome da kada bi proračunali svaki dan borbe, naše borbe ili izlasta na vojno polje ili boravka u redovima armije i MUPA, da vrijedi kao 60 godina kad se to pomovi za 45 mjeseci koje puni 81.000 godina. Či to je 81.000 godina vrijednost onoga ko se borio govorio uh, u vrijeme oružane agresije na Republiku Bosne i Hercegovine bez obzira na naše naše određene propuste mo moraju ljudi koji se nalaze nalaze na određenim određenim pozicijama da pokažu mnogo više morala prema ovim ovom narodu jer upravo Ramadan pesnik za begove je govorio čestosno na izručnom odboru govori on bi pitao jelovo ured nešto kad treba da se desi neka odluka da se podrži neki zakon pa što onda obično pravi skor jesinče to je u skladu sa zakonom ovim onim sa članom tim i tim ili sa, ne znam, zakonom koji je ranije dorešen. A ono nam kaže, ne pitam vas to, mi donosimo zakon onaj koji nama odgovara. Je li to moramo? Je li to urebi? Či moramo, moramo više da imamo te neke senzibilnosti na potrebe našeg obišnog, obišnog čovjeka i da se pokuša napraviti kakva takva neka, kakva, takva, takva neka socijalna neka Pa ću da li ste nije hvala da ste na odgovor, na Znači, Mustafa, na pitanje. Ima li još, dragi, poštovani Cilinđe, mm. pitanja? Evo ja, pitanju. Bojrom Gučkovi, Mene samo interesuje da li sada u našoj armiji ima oni koji su nas napadali, znači u zločinaca, Silski, Hrvatski, da li imaju, na nekim velikim pozicijama? Toliko. Oružane snage su, znači, sačinjene od faktiški tri komponente. U tim komponentama, nažalost, ima, ima sigurno znači, radnih zločinaca. Ne znam baš da li ima nekim visokim, visokim funkcijama. Ono što znam da je, nažalost, armija odnosno da su oružane snage, uglavnom, očistile one pravi ratnih komandante, pogotovo ratnih komandante koji su bili iz naroda. Ono što se postavlja još kao dodatnih problema, to je da i pravi iskinski borci su se borili eh, oni u toko košnare veske puk bosnjanini nisu željali nikakvih priznanja nisu željali činova ja ja znam kad smo trebali da davamo prvi prijedlog za činovanje da su pravi oni borci pravi komandiri četa diverzanti da su on klazao ja neću da me stavljaju na spisak ko meni je stavljen na spisak ja bi se neće biti neće E, mi smo morali kao komadanti da ispunimo tu formu, pa smo onda kazali da dobro ako nećeš ti kao pravi istinski borac, onda moramo nekoga ko je možda manje vrijedan, ko je, je nekoj neko manjoj manjoj da ređi, jer nismo racionalni na to da će proći vrijeme, da će doći dejitoms, da će se podpisati, podpisati dejitomski sporazum i da će se onda onda transformirati jedince Ameri Republike Bosne Hrcegovine i da će oficiri i podoficiri koji imaju čin lakše ostati u oržavnim snagama nego običnih vojnika. Tako da se desilo, da oni pravi istinski borci, komandiri koji su izodređeni u komandnim dužnostima, nisu činovani, a činovani su neki i drugi. Formalno, pravalno, kad se sve to oporedalo, onda onaj ko je imao papir, ko je imao naredno, ko imao nešto, on je nešto u luci, on je mogao naravno da, da napredlije. Ono što kada je pitanje Ameri Republike Bosne Hrcegovine, Rahmet Kresnić Izrebegović je nakon Daytona kazao najviše mi je žao moji borac. Jer nakon svakog mira, odnosno nakon, nakon rata i uspostavljena kakvog takvog mira, onda slijedi komanda na lijevo krug. Kad se izda ta komanda, onda se okrene, na, za 180 stepeni, kad se okrene žnatan način, onda se uspostavi da oni koji su bili prvi ostanu zadnji, oni koji su bili zadnji, ostanu zadnji. I je upravo, upravo, upravo govorio o tome, a nije najžavidije vorovaca jer oni koji su bili na prvim vorovnim linijama, oni će nakon te komande biti zadnji, oni koji su bili u grubinju pozadine, oni će, oni će biti prvi. I to je nešto što, što naravno boli tog našeg najobišnijih čovjeka, ali u ovom našem narodu zasigurno ima dobri ljudi, plemenitni ljudi. Skoro je jedan božnjak, jedan prava istinski vorov sasplakao i kazao moja četka koja je završila ekonomiju je aplicirala na jedno radno mjesto. Ispunjavala je uslove i vjerojatno je mogla biti prinjena. Ali ja radnom, znam svoga saborca koji je bio zajedno sa mnom u robu, njegova čerka isto završila ekonomiju i ona je aplicirala na to radno mjesto, ali taj moj saborac on ne radi, nikom u kući ne radi. I ja sam odšao i povukao svoja dokumenta i kazao, odnosno zamolio, da njegova čerka radi da ima neko u toj kući, da zarađuje gljede. E, znači u ovom našem narodu ima morala i šala, biće Bosne i Hercegovine i ja sam siguran e, nakon svega onoga što nam, nam je bilo pripremljeno, nakon nebrige naših političara, nedovoljnog zalaganja za naše, naše interese, interese države i košnjaka, nakon neprincipijenosti i nas koji tumačimo vjeru, nakon, e, nakon nemoći naših ljudi koji se bave, bave i ekonomijom, i svih ti naših slabosti, i naše potpune defanzive, i toliko dušmana koji čarupaju u državu u Bosnu Hercegovini, i nas koji smo ušli u razna prava i koristimo i zlopotrebljavamo našu, našu državu, o, i država opet opstoji to je pravo, pravo je to čudo, kako ova uopšte država, znači niko se faktički ne brine o njoj osim uzvišeno gospodara i ona izispira i to je u stvari najbolji dokaz da će državni šava biti. Ja sam prije dvije godine kad sam se vratio, vratio sad, iz Savunski Arabije, ostao mi je e, kofer, nije došao i bio je opični playstation, nešto za djecu kupio i odim na aeron, zovu me sa aeronima, kada je došao ti je kofera, ali ima ne, nešto tamo. I ja odim tamo na je Hrvaka i on kaže gospodine, mora da platite crnu. Ja nisam znao da, da imam pravo od 200 maraka da obezen, jer to je bilo nego 60 70 maraka. Imao sam račun, ja mu kažem sa zadovoljstvom ću to da platim za svoju državu poslije djecu. Uzinanjem, Znači, da, da učimo ovu generaciju naših bošnjaka, da ne smijemo, ne smijemo zlopotrivljavati položaj, da moramo da čuvamo instituciju, da moramo da kupimo tramajsku kartu i autobusku kartu, da ne smijemo da švercujemo. Jer meni je stid kad vidim, vidim muslimanku pokrivenu, da švercuje i da ju uvati, uvati tamo kontroler bez, bez, bez karte. Znači, moramo da učimo, da moramo da platimo partiju. Jer evo na trgu 6. aprila, do nazad nekoliko mjeseci ni smo mogu nikako da nađemo mjesta jer je tamo da je nije postavljena rampa rampa koja očitava kad smo ušli kad smo izašli kad su ljudi da plaćivali tamo nikad nisi mogao da nađeš mjesta jer se nije plaćalo državi jer se ne rijetko plaća nekome tamo i daljnu 2 tri marke i mislimo da smo napravili napravili usput nismo je da vam to što je kako i radim tamo na korupciju a podržavamo ovu ovu državu Nako što je postavljena rampa kad uđeš tamo sad i kad izađeš modo a okolo, si bi moraš to platiti. Sad kad god hoćete ukrad gore da najdete parking mjesto za žitku i proljašte naše na trč što u aprila, zbog toga će se tamo niko ne može ne može. Znači, da da da se da, da, da mi budemo primjer i da ne zloupotrebljavao naša da moramo da platimo porez, da moramo da platimo naše obaveze, jer je to naša država, to je naš budet i od toga od toga mi živimo.